Bismillahir Rahmanir Rahim. Merhamətli və rəhimli Allahım adıyla. Ələm neşrah leke sadrak? Məyyar biz sənin üçün köksünü açmadık mı? Ve vadha'na 'anka wizrak. Yükünü səndən götürmedik mi? الذي انقض ظهرك onlar belini bükürdü. Biz adını sənə görə ucaltmadık mı? Fa inna ma'al Sözsüz ki hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir. İnna Elbette ki hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir. Fa ila İşlərini qurtaran kimi Allah yolunda çalış. Wa ila rabbika farğab Ancaq Rəbbinə üstün